a digitális világról érthetően. Ez a PostModem. Újra itt a PostModem antivírus a Virtuális Asztaltársasággal. Már most két millióan használják a Clubhouse nevű hangalapú platformot. Megvehető a kínaiak házi kvantum számítógépe, 55 kiló és két kubitja van. 40 éves lett a Sinclair ZX81 nevű, tényleg mikroszámítógép. A kütyű híradóban pedig Percy Rover első fotója Marsról, és bemutatjuk az Alfred Kettő nevű multimodális mozgásrobotot. Az Asztaltársaságban ma keleti Arthur kiberbiztonsági szakember az ITBN alapítója. Szi Artur! Sziasztok! Hello! És a másik ablakban pedig Justin Viktor újságíró, a Rakéta.hu újságírója, munkatársa. Szia Viktor, jó estét! Sziasztok, és kellemes nézelődést mindenkinek! És itt lesz még a mai műsorban képes Gábor, a digitális múzeológus is. Ez tehát a Postmodern antivírus című műsorén Szilágyi Árpád vagyok, és akkor kezdjük is a műsort! Egy olyan felvételt látunk, ami egy iPhone telefon készülékről készült, és azért furcsa most, mert nincsen hangja, pedig éppen ennek az alkalmazásnak a hangja lesz az érdekes. A Clubhouse-ról beszélünk, ami őrületes divat lett az iPhone-os világban, és keleti Artur most nekünk be fogja mutatni ezt a szolgáltatást, de kezdjük onnan, hogy mitől olyan szexi, mitől olyan vonzó ez a Clubhouse alkalmazás, Artur. Szia, jó estét! Sziasztok! Hát én úgy érzem, hogy ez attól olyan igazán izgalmas, meg érdekes, hogy emberek hangban tudnak egymással beszélgetni, szobákban, mindenféle érdekes témákról. A szobák azok megnyílnak, oda beléphetnek emberek, akiket felszólítanak mondjuk ugye a virtuális pódiumra, azok beszélhetnek és ezek után a szoba eltűnik, mintha sosem lett volna, felvétel nem készül, vagy általában nem szokott készülni, legalábbis az alkalmazás ezt nem támogatja, és az egész egy kicsit olyan élmény, mint hogyha összefutnánk a barátainkkal, értelmes beszélgetést folytatnánk velük csak hangban, majd aztán tovább állnánk, tényleg olyan, mint egy klubház. Mondhatjuk egy ezt, között. hogy olyan, mint hogyha egy rádió lenne, ami mindenki, egy olyan rádió, amiben mindenki beledumálhat? Kicsit olyan, mint egy rádió, kicsit olyan, mint egy podcast, amiben bele lehet szólni, kicsit olyan, mint egy konferencia kerekasztal beszélgetés, ami nem unalmas, noha hosszú, és egy kicsit olyan, mint egy olyan rádió, amiben tematikusan hallgathatok dolgokat, amiket kiválasztok úgy, ahogy szeretnék, és közben akármit csinálhatok, mert csak hangban kell jelen lennem, vagy nem is kell jelen lennem, egyszerűen csak hallgatom a dolgot. Szerintem akkor hallgassunk is bele ebbe, hogyha lehetséges. Lehetséges? Abszolút lehetséges. Itt van nálam a, a telefonom, és most be is kapcsolom nektek a -nak, a Clubhouse nak az alkalmazását. Aha, látjuk is a képernyőn. Igen. Látható is a képernyőn. Ugye itt a telefonomon most éppen föl le tudom görgetni a, a tartalmat. Ez egy iPhone, csak iPhone-ra készült alkalmazás, jelenleg béta verzióban van, és mint ilyen um, meghívásos egyébként, úgyhogy ez még azért eléggé szűri a közönséget. Ha megnézzük egyébként magát az alkalmazást, akkor itt lehet látni a fő felületén, hogy mennyire egyszerű használni. Itt vannak a különböző témák, amelyeket az alapján választ ki számomra a számítógép, illetve a, a központja a clubhouse hogy mi, mik azok a témák, amik iránt én érdeklődöm. Látható egyébként, hogy engem elsősorban a mesterséges intelligencia érdekel, a különböző technológiai kérdések, szájbertitkok kapcsolatos, így van, a kibertitkok és mindenféle egyéb vonzatai. És maga az alkalmazás rendkívül egyszerű, az egyik sikere szerintem ebben van, a másik nagy sikere abban van, hogyha belép valahova az ember egy szobába, akkor abban a szobában, ha, pláne ha letiltja közbe az értesítéseket, akkor tulajdonképpen teljes nyugalommal koncentrálhat valamire. Nagy meglepetéssel egyébként Elon Musk belépett az egyik ilyen szobába, ugye Elon Muskra a, a, a multimilliómos feltaláról, és még sok minden más lehet me, a nevem elé mondani. Tesla el és spacex Tesz, hogy SpaceX így van, belépett az egyikén szóval és nagyon érdekes dolgokat mondott ebből, később egy, egy, egy felvétel is készült, akkor felvétel készült, később meg lehetett hallgatni, és ez eléggé megdobta a klubház, a klubház iránt érdeklődést. Magyarokból uh -huh. egyébként, ha már itt látjátok a képernyők, képernyőn jelenleg magyarok a nagyvilágban nevű klubház kapuja előtt állok, mindjárt majd besétálunk. Például magyarokból egyre többen vannak a klubházban becslésünk szerint ö, olyan körülbelül ezer, pár ezer magyar lehet maximum, tehát ilyen nem tudom, tehát kétezer körül, 3000 körül lehet. Eszembe juttak Néki a jó is. 25 évvel ezelőtti időszakok, amikor még az internet tartott ebben a szakaszában. Pár ezren voltak van. a netezők, a fórumokon, még olyan kiválogatottnak is tűnt a társaság. A szűrt társaság. Ez, ez még egyelőre egy szűrt társaság. Én ettől a társaságtól engedélyt kértem, hogyha én ide bemegyek, akkor belehallgathassunk abba, amit ők itt csinálnak, mert egyébként nincs kiírva a nevébe a adott szobának, hogy felvétel készült. Menjünk be és hallgassunk bele, hogy miről beszélgetnek a magyarok a nagyvilágban. Tuti, a füveket áll olyan dolgokkal találkozik. Hát, figyelj, ugye itt én a többiektől is számítok egyébként kultúrsok történetekre, főleg aki esetleg tartósakban él valamelyik országban, vagy másik kultúrában leginkább, de Kuala Lumpurról van egy olyan sztorim, ami így meglepő volt, és úgy olyan szempontból kultúrsok, ami hétköznap nem jut az ember eszébe. Tehát egy dolog, hogy ott műhezzi el időnként, meg, meg, meg az emberek ilyen furcsa ruhákban. Most leveszem a hangját az alkalmazásnak, csak azért, hogy lássátok, hogy, hogy itt mi történik, hogy ne, ne zavarjon közben a beszéd, meg ugye hát nyilván illik azért, azért itt óvatosan mászkálni, hiszen a, a szobában lévő emberek azok nem arra számítanak, hogy őket majd felveszik. De hogyha belépünk valamelyik felhasználóba, mondjuk ne sértsük senkinek meg itt a magánszféráját, lépjünk be az enyémbe, ugyanezt megtehetem bárki mással, akkor azt látjátok, hogy kiírják itt a nevem, van egy pár mondat, leírás rólam, és ha megnyitom a teljes profilt, akkor itt rólam egy leírás található. Ezt én angolul írtam meg, de magyarul is megírható ugyanez. Látható, hogy kik követnek. Ha rámegyek a követőkre, akkor megnézhető, hogy ki az, aki az én tevékenységeimet itt követi. Csak hogy mutassak nektek egy érdekességet, hogy milyen emberekkel lehet itt összefutni. Itt van például egy olyan nem magyar származású Hát nem mondhatnám, hogy ember, mert hogy ő magát nem tartja embernek, hanem ide van írva, hogy mindenféle drón királynőnek, meg, meg virtual humanoidnak, és egyébként, amikor ezekben a fórumokban ő megszólal, most nemrég találkoztam össze vele, akkor nem is emberi hangon beszél, hanem egy eltorzított emberi hangon, és azt állítja, hogy, hogy, hogy ő, ő azzal, ezzel próbálja kifejezni azt, hogy, hogy itt lenne az ideje, hogy inkluzívak legyünk például a robotokkal, vagy a mesterséges intelligenciával Szemben. Nagyon érdekes embereket lehet itt találni, csak hogy mutass, megmutassam nektek például, a, akiket én követek, így belefutok egy-két emberbe, most csak így mutatok nektek egy ilyen érdekes akit. Tegnap például beszélgettünk egy fórumban a mesterséges intelligenciáról, hogy az mennyire empatikus, hogy mennyire, mennyire, mennyire érezhetünk empátiát a mesterséges intelligencián, és egyszer csak megjelent ez a srác. Pár követővel tessék. Ő, ő GPU vagyis grafikus kártya fejlesztő az Apple-nél. De, de még nézhetünk ilyeneket, tele van ilyenekkel a a klubház, itt van egy ember, aki PhD ír Digital Transformation-ből, önvezető autó kutatója, és még sorolhatnám, nem is érdemes végigmenni. Hígy egy hát, csomó jó jelölt beszélgető ennyiség. társnak, ugye? Mert ezek a témák bennünket is érdekelnek akár. De az előbb, hogyha már államban a szó, nem ismertem mertem megszólalni, amikor belehallgattunk abba a magyar szobába, de, mert pont azért, hogy nem biztos, hogy mi hallhatóak vagyunk ott, vagy akár hallhatóak lennénk? A te a, hozzáféréseden keresztül? Elméletileg igen, de most én ezt nem alkalmaztam, mert nem szerettem volna, hogy ebből gond legyen most, hogy mi itt belebeszélünk a külső világból. Aha. De volt már rá példa egyébként, hogy valaki kívülről, így valakin keresztül beleérkezett a klubházba, de nem ez a normális használata az alkalmazásnak nyilván. Egyébként nagyon... Kérdés. De hogyha az előbbi Kuala Lumpur a sztorihoz, sztorihoz te hozzá szeretnél szólni, akkor erre van valami módod is. Van, természetesen, ha belépek egy szobába, mondjuk most visszalépek ebbe a szobába, látjátok, hogy itt ezek az emberek azok, akik jelenleg éppen beszélnek. Itt van itt a képernyő tetején, ők a beszélők, ezek azok az emberek, akik, akiket a beszélők követnek. Ez érdemes megnézni mindig, hiszen akkor valamilyen kapcsolat van valószínűleg köztük. Ezek az emberek pedig a szobában azok, akik, akike, akiket nem követnek a, a, a beszélők, akik éppen speakerek vagy beszélnek a színpadon, csak egyszer beléptek és hallgatóznak, és hogyha én azt szeretném, hogy engem felszólítsanak a színpadra, akkor itt lent láttok egy kis kezet. Azt a kis kezet megnyomom, és akkor észreveszik a moderátorok, akiket itt látunk, fölül ilyen zöld színnel jelzik őket, észreveszik, hogy akarok szólani, szólni, fölhívnak a színpadra, és már is mehet a beszélgetés. Hozzáket tegyem nektek, hogy rendkívül kényelmes, nagyon jó, és én az utóbbi nem hazudtoltam meg a statisztikákat, mert én az utóbbi nagyjából két hetemben nem volt olyan nap, amikor egy, a legalább egy órát nem lettem volna a klubházon. Nagyon érdekes beszélgetéseket tudok itt meghallgatni, nagyon érdekes interakciókba keveredek, sőt, tovább megyek. Azoknak, akik üzleti kapcsolatokat szeretnének itt építeni, nagyon értelmes, nagyon, nagyon jó témákban, tiszta fejű jó embereket lehet itt találni, sőt, még tovább megyek. Részese voltam már politikai beszélgetéseknek, vitáknak, nagyon értelmes színvonalúak ezek a beszélgetések. Rendszeresen jelennek meg most már a szombattól mi magyarok is csinálhatunk klubokat, úgyhogy van egy kifejezetten magyar klub, a klubház, van körülbelül két-háromszáz tagja. Én magam is csináltam egy magyar kiberbiztonsági klubot, oda és majd különböző tartalmak kerülnek ki különböző események, amiket rendesen meghirdetünk. Egyéként van a Facebookon egy zárt csoport, magyar klubház csoport. Oda is lehet jelentkezni, hogy ha valaki klubház iránt, vagy a klubház iránt érdeklődik, és azt felajánlom mindenkinek, hogy mivel meghívásos a rendszer, hogy ha írtok egy e-mailt nekem, akkor megbeszélhetjük, hogy tudok-e meghívót adni, vagy valahogy elintézhetjük, mert ennek van módjait a közösségem belül tudunk ilyet csinálni. Egyébként csak zárójelbe megjegyzem, ja, az e-mail címem keletipont hárvitduva kukac itbn.hu itbn.hu Na és ami ami érdekes még, hogy annyira népszerű a klubház, különösen olyan országokban, ahol, ahol hát a, a szabad beszédet azért, hogy mondjam, nem preferálják annyira mondjuk a kormányzatok. Például Kínában nagyon érdekes helyzetekbe keveredtek mostanság az emberek. Ezért most már másodlagos piaca van a meghívóknak. 20-30-50 dollárt is elkérnek egy ilyen meghívóért. Magyarországon azért szerencsére nincsen ilyen rossz helyzet. Nagyon izgalmas, nagyon nagyon jó kis platform, én azt gondolom komoly jövőt jósolok neki, és még egy e, e, kiemelném egy előnyét, mivel csak audio only, ezért nagyon jól lehet minden helyzetben figyelni, hallgatni, tehát tulajdonképpen egy érdekes ilyen, ilyen on-demand rádiószerűségé alakul, és akik itt vannak, azok azt állítják, hogy a Facebook és a Twitter és a LinkedIn-ről, jönnek át ide, mert itt érdekes tartalmak vannak. Hát meglátjuk, milyen lesz a jövője ennek a rendszernek. Már hát tudod, hogy mi érdekel engem ebből Artur a legjobban, mint rádiós szerkesztőt? Hát természetesen az, hogy lehet ott műsort is készíteni? Érdemes lenne mondjuk egy postmodern szobát létrehozni? Abszolút, és, és tulajdonképpen már is kezdtünk ilyesmit gondolkodni a, a kiberbiztonsági klub, amit én alapítottam, az alatt majd olyan műsorokat is szervezünk, részben, mint amilyen mondjuk az ITBN podcast, vagy amilyen a poszmodem is, ugye te is, Árpi, már nézelődsz ezen a platformon. Tehát én nagyon remélem, hogy hamarosan tudunk majd ilyen minőségű műsorokat ott is csinálni. Ráadásul ott ugye a, a közönséget is be tudjuk majd vonni, tehát nem csak egy irányban történik az interakció, hanem mondjuk ehhez hozzá is tudsz valaki, hogyha valami érdekes dolgot szeretne mondani. Talán még azt hozzátenném egy mondatban röviden, hogy, hogy hihetetlen jól kapcsolja össze a világ magyarságát. Ugye például láttuk ezt a magyarok a nagyvilágban csoportot, de nagyon sok olyan beszélgetés van, amiben látható, hogy, hogy különböző kultúrákból, különböző területekből, a világ minden pontjáról megjelennek a magyarok, és rendkívül sok érdekes történetet mondanak, nagyon sok kultúrközi szituáció van, de az angol-amerikai fórumok is nagyon érdekes sőt, nagyon sok um, különböző nyelvi fórum van, oroszok, um, kínait is hallottam rengeteget, tájok, egészen izgalmas. Körülbelül 2 millió felhasználója van a rendszernek, tíz millióan töltötték le, és rendkívül dinamikusan növekszik. Úgyhogy úgy, lá úgy látom, hogy, hogy ez, ennek, ennek komoly, komoly jövője van ennek a platformnak. A digitális világról érthetően ez a postmodern. Puci. Mandarin nyelvű reklámot hallunk, egy kvantum számítógépről, aminek spin Q a neve. Nagyon hatásosnak tűnik, hát ahogyan a kínaiak elképzelik, hogy hatásos legyen egy kvantumszámítógép reklámja. Azért foglalkozunk ezzel, mert Justin Viktor újságíró természetesen folytatja a tájékozódást a kvantumszámítógépek szám, kvantum világában, és ez a SpinQ computer kiemelkedik valamiért ebből a mezőnyből, egyrészt a működése miatt, másrészt meg a mérete miatt is. Ugye, Viktor, jó estét kívánok! Ah, Szerbusz ismét. Igen, hát ugye ez úgy uh, promózták, hogy a világ első otthoni desktop uh, számítógépe, amit haza is vihetsz, és elég sokan haza is vitték Kínában. Uh, azt kell róla tudni, hogy azért erős asztal kell hozzá, mert hogy 55 kiló, hát nem, nem mindegyik deszken de, marad az asztal az alatt. alatta. E -egy, gyakorlatilag igen, de nem látszik rajta, egy ilyen kis pofás darabnak tűnik de inkább az asztal alá tegyük, ha valaki, és e, <hýz> hát ugyanakkor tényszerű, hogy első. Itt az első kvantum számítógép két kubit, amit az a Ez nem tudom, mire használható két kubit különben ezt, mert ennyire még nem a hétköznapi valóságunk része a kvantum számítás technika, de otthon mire lehetne ezt használni? Tehát például mérnöklányok figyelmét felkeltheted. A menőzésre? Igen, például a bm biztos, hogy tarolná vele, de, de egyébként adatbázis sokban történő keresésekre javasolják. Egyelőre azért annyira, annyira ez még nem egy komoly számítógép Essük össze a a, a, a D-Wave-nek az Advantage GP-vel amiről szintén beszéltünk már, ami 10 millió amerikai dollárba kerül egyébként, ennek az ára 50 ezer alatt van, és hagyományos PC-vel kell összekapcsolni egy interfészen keresztül, és úgy tudod munkára fogni. Amit én olvastam róla, hogy azért elsősorban most az oktatásra lehet jól használni, és ebből a szempontból tényleg emlékeztet a 80-as évek időszakára ez a mostani korszak hiszen most fut fel majd a kvantumszámítás a pont úgy, mint a 80-as években a házi számítógépek, az iskolai számítógépek időszaka, tehát ezért jó ez a házi kvantumszámítógép kifejezés, de hát elsősorban inkább iskolákban, meg kutató műhelyekben demonstrációra használják majd, és ahogy én is olvasgattam erről, ha jól tudom, még idén csökkentik ezt az 50 ezer dolláros árat is, tehát évvégére már lesz 5 ezer dollár alatt is elérhető kvantumszámítógép. Ilyen, egyébként abból a szempontból is szerintem nagyon e, lényeges, hogy, hogy egyáltalán létezik. Tehát, hogy mindentől kezdve a, a termék átlépett a, a kereskedelmi piaci forgalomba e, gyakorlatilag, és talán nincs is egy teljes éve, hogy az Adventizsről beszámoltunk, ami egy nagy teljesítményű 5000 kubites számítógép, ezt felhőszolgáltatásként szolgáltatásként nyújtják, illetve ebből is lehet hazavinni 10 millió dolláról, de hogy már itt is van egy olyan, ami szűk egy éven belül, ami ugyan még nehéz esetlenkel, de de már bantum számítógép szerintem. Nagyon hamar jön majd az, ami már nem csak két kubites lesz, hanem sokkal több, és az edventicsről mondanám el, hogy azzal például a, a, a, Men, a Minton AI a fehérjéket, egy gyógyszeripari cég fehérjéket tervezett, vagy egy amerikai save on Foods nevű élelmiszerboltlánc az üzleti működését optimalizálta vele ezzel a felhőszolgáltatásra, tehát gyakorlatilag előfizettek és ilyen folyamatokat elvégeztek. Csak hogy kicsit mást is mondjuk, mint az állandóan visszatérő időjárás szimulációt, meg nem tudom én a világ titkainak a megfejtését de mondhattam a Volkswagen-t is, akik kidolgoztak egy az eddiginél sokkal hatékonyabb autófestési rendszert a gyáraikba és mindezt az eventijden, ami Ugye az 5000 kubites kvantum számítógép, tehát óriási a háj, meg a kereslet is, a piaci igény is ezekre a gépekre. Beszéljünk még egy kicsit a SpinQ Gemini gépről, hiszen ennek az egyik legfontosabb jellemző, hogy a nukleáris mágneses rezonanciát használja. Mit jelent ez? Ugye többféle kvantum számítógép van, tehát ez az egyik kategória, az a nukleáris mágneses rezonanciával működő kvantum számítógép. Igen, hát gyakorlatilag atomokat csapdáznak, erős mágneses mezők segítségével, két állandó mágnist használna ez a, a gép, valószínűleg ezeknek a, ezeknek a nagy teljesítményű, vagy nagy mágneses terű, erős mágneses terű, állandó mágneseknek a súlya adja ezt az 55 kilót, és utána rádiófrekvenciás impulzusokkal bombázzák az itt csapdázott fotonokat vagy elektronokat, és az atomok szpinjének, azaz perdületének a megváltozásával dolgoznak, mint egy hagyományos kvantumszámítógép számítógép, 0-1, vagy a kettő között valahol. Itt látott pont az animáció is ezt mutatja, a Quantum Számítástechnikai Intézet, Institute for Quantum Computing animációja. Tehát ebből a kristályból leolvas ezeket az állapotokat, és látjuk is, hogy a, a vezető már továbbítja ezt az impulzust, vagy információt. Talán még az nagyon érdekes, hogy szobahőmérséklet. Tehát, hogy ugye a quantum számítógép úristen, akkor ami hatalmas uh, frizsider, nem ez szobahőmérsékletű. Van néhány ilyen egyébként más hasonló um, um, Részecské csapdás megoldás például a gyémántok felhasználása, ahol a gyémántokban található anyaghibákban ejtik csapdába a, a részecskéket. Szóval, ahogy erről beszéltünk már egyszer, talán érdemes majd erről bővebben is, hogy a számítógépeknek több mint tízféle, jóval több mint tízféle fejlesztési iránya van, ahol különböző, még mechanikus is van. Ugye azt is elmondtuk a kínai példa kapcsán a jó múltkor az adásban. A digitális világ érdekes. Postmodern. Két évvel ezelőtt már mutattuk ezt a felvételt. A Stanford Egyetem önvezető autós kísérlete. Láthatjuk belülről az autót, nincs vezetője. És belülről is megnézzük. De most visszamegyünk az időben, vagy 40 évvel. Láthatjuk az egyik mikroszámítógépet, amint önvezető autóvá alakították. Hát legalábbis így mondhatjuk, hogy ez a kis robotszerű gépezet, aminek a tetején van ez az x 80 as számítógép, ez már hozza azokat a funkciókat, mint egy önvezető autó. Erről fogunk most beszélgetni, legalábbis a beszélgetésünk elején. Képes Gábor, digitális múzeológus, amit láttunk most, Leo? Köszöntelek szeretettel. Hát ez a robotikának egy ilyen alapvető megoldása, amit Claude shannon eredeztetnek ez a labirintusból kitaláló műegér, amit a 80-as évek elején az akkori legolcsóbb számítógéppel az x 80 nal oldottak meg, hát annak egy ilyen kicsit kibelezett villentyűzet nélküli változatával, de úgy látszik, hogy ez az egy kilobájtos gép ez már arra alkalmas volt, hogy a kis érzékelőket meg a motort, tehát ezt a nagyon kezdetleges robotot vezérelni Tudta. Egyébként ez egy brit számítógép, ami néhány tízezer példányban jelent meg, viszont a közvetlen utódja egy valódi forradalmat indított el. Az X81-ről van szó, amiről most valójában szeretnénk beszélni, hiszen ennek az évfordulóját ünnepeljük. Most lett 40 éves az X81. Erről Pontosan tudnunk? a legtöbb forrás szerint március 5-én, de minden esetre 81 márciusában mutatták be ezt a 100 font alatti áron forgalomba kerültet, tényleg forradalmilag alacsony áron forgalomba került gépet, amiből. Hát több mint egy millió példány készült akkoriban, és hát akkoriban úgy mondták, hogy egy árrobbanást indított el, tehát az IT világnak a szereplői muszáj volt, hogy alkalmazkodjanak ennek a gépnek az árához, és engedjenek az áraikból. Az X81-es gépről beszélünk, ami Magyarországon is eléggé sikeres lett. Gép volt, tehát tényleg ilyen tenyérméretű, talán az emberi tenyérnél egy kicsit nagyobb, de az volt talán a legnagyobb újdonsága, hogy hozzá lehetett kapcsolni egy televíziókészülékhez. Igen, hát ez gyakorlatilag az otthoni infrastruktúrára épült, a televízióhoz és a kazettás magnóhoz. A ram memóriája az egy kilobájt volt mindössze, de egyébként föl lehetett akár 64 kilobájtig is bővíteni, ami az akkori... PC-knek, személyi számítógépeknek volt a, a standard memóriája. A felbontása az 64x48 pixel volt, tehát nem volt egy kimondott Leonardo da Vinci ez a számítógép, de ilyen előre definiált grafikus karakterek segítségével nagyon jó pofa rajzokat lehetett vele készíteni. Sir Clive Sinclair-t látjuk a képen, ő hogyan kapcsolódik ide? Hát ő volt az a cégvezető, aki gyakorlatilag a, a pályája elejétől különböző miniaturizált gépeket készített. Itt egy gyufás méretű rádiót, illetve egy zseb tévét láthatunk, illetve hát a, a zsebszámológépeknek gépeknek a, a, az úttörője volt Nagy-Britanniában. Egyébként később lovaggá is ütötte őt a, az angol királynő a az X81-ért, az X-Spectrumért, tehát ezért az egészért, amit a, a számítógépipar érdekében kifejtett. De hát ő egy tímnek volt a vezetője, egyébként az X81-en is többen dolgoztak. Én kiemelném Rick Dickinsont, aki egy hihetetlenül jó formatervező volt, és akármennyire olcsó gép volt ez, ez azért egy elegáns számítógép ezzel a kis fólia, villentyűzettel, sőt, hát a gépnek a hátrányaiból is előnyt csináltak, mert bár ezt az olcsó fólia villentyűzetet, ezt nem olyan kényelmes mondjuk szövegszerkesztésre használni, de programozásra annál kényelmesebb, mert minden villentyűhöz több funkciót rendeltek hozzá, és akár egy gomb lenyomásával egy teljes bézik utasítás parancs kiírható volt a képernyőre. Azt hiszem, hogy a sikernek elég komoly részét tette ki az is, hogy a ZX81-es gépekre is készültek már játékok. Igen, fantasztikus szoftverpark épült erre a gépre, és hát hihetetlen kihívás volt egy ennyire korlátozott tudású számítógéphez játékprogramokat megjelentetni. Ugye még egyszer mondom, hogy alapkiépítésben egy KB memória áll a rendelkezésünkre. Hát ez olyan ez elképesztően kevés valóban, hogy el nem tudom képzelni, hogy az egy kilobajtos memóriával hogyan tudott elférni például egy sakjáték, amiben most belenézünk. Itt alul látható, hogy az emberi játékos lép a H7-ről, azt mondja, hogy bepötyögi lassan, hogy H6, és erre elkezd felül villogni a képernyő, ami jelzi, hogy az X81-es éppen lép egy ellenlépést. Hát fantasztikus, hát persze betűke jelzi a bábukat sakjátéknak a bábúit. Igen, ez David Home készítette ezt a programot, és sokan a világ legnagyszerűbb programjának is tartották ezért, hogy 672 bájtba azt hiszem belefért a szakjáték, Ha nem is minden szabályával együtt, ilyen részletszabályok nem fértek bele, de azért nagyjából úgy működött, mint egy igazi Igazi sakkautomata, és egyébként egy néhány évvel ezelőtt Szegeden az Informatikai Múzeumban egy igazi sakmesternek, Pappetrának megadtuk azt a kihívást, hogy sakkozon az X81-en, azért a sakmester nyert. A mai játékosok számára egy kicsit megmosolyogtató lesz a következő felvétel, mert hogy 3D-s játék is készült már az X81-re. Mit kell erről tudnunk? Hát ehhez már azért kellett egy 16 kilobájtos bővítő ehhez a játékprogramhoz, amelynek az a neve, hogy Monster Maze, és tulajdonképpen egy sok szempontból újszerű játék volt, egy ilyen túlélő horrorral van dolgunk, ahol valós nézetben háromdimenzióban kvázi egy ilyen dúmot ot megelőlegező pályán járkálhatunk, és hát a nagy főellenség az egy Tyrannosaurus Rex, ami leselkedik ránk az útvesztőben. Hopp, itt is van. Egyébként ez mai szemben egy kicsit kezdetlegesnek néz ki, de hogyha azt vesszük, hogy a 80-as évek elején járunk még a, az igazi Commodore 64-es, meg spektrumos játékrobbanás előtt, mondjuk az Atari 2600-as gépeknek a játékaihoz viszonyítva, azért ez egy tisztességes játékprogram volt. Tényleg nagyon látványos volt, és azt hiszem, hogy a ZX81 sikerét mi sem jelzi jobban, mint az, hogy Amerikában is ezt elterjesztették. Csak egy kicsit más néven lett ismerős. Ezt tudjuk a kulturális életből is egyébként ezt a hatást, hogy bizonyos előadók például más néven jelennek meg Amerikában. Hát ugyanígy járt az ZX81-es is. Pontosan, ott a Timex-gel együttműködve működve gyártotta a Sinclair, az AX81-et, és ha megnézzük ezt a reklámot, akkor egy picit azért másként is pozicionálták ezt a gépet. Itt látjuk, hogy ilyen egészen profi célokra is használják ezt az olcsó számítógépet, amit egyébként alapvetően tanulásra és egy nagyon jó basic nyelvjárással a programozás tanulására szántak, és Magyarországon is a Bitlet című labban Kepes János matematikus kiemelte, hogy laikusoknak, kezdőknek nagyon megéri ez a gép. És még egy érdekességet szeretnék hozzátenni, Az x 81 et nem csak összeszerelve lehetett megvásárolni, hanem akár kitben, tehát alkatrész készletben is, és akkor mindenki otthon forraszgathatta össze a számítógépet magának. Hogyan lehet mégis összefoglalni az x 81 jelentőségét? Mondhatjuk azt, hogy ez a gép durrantotta be a házi számítógépes korszakot a 80-as években? Igen, hogyha a kedves nézők visszaemlékeznek a házi számítógépes műsorunkra, hogy Simonyi Endre hiányolta a trabantot a számítógépek világában, hát tulajdonképpen a nemzetközi életben ez volt a trabant, vagy hát hogyha Nagy-Britanniában járunk, akkor a, a minimorész. A digitális világról érthetően. Ez a Postmodern. Két héttel ezelőtti műsorunkban foglalkoztunk a Marsra szállással és a Mars-szondákkal. Közülük is kiváltképpen a röviden Pörszivel. Ez a rover a Mars felszínéről elkezdte küldeni a nagy felbontású fényképfelvételeket. Ez azért is érdekes, mert állítólag eddig csak fekete-fehér monokrom képeket kaphattunk az eddigi roverektől, de Percy már valódi színes képeket küld, ráadásul nagy felbontással. A NASA oldalain és YouTube csatornáján természetesen további felvételeket is lehet találni. Fiúk, ti egyébként a Marsa szállást két héttel ezelőtt? Igen, igen, nagy, nagy, nagy figyelemmel. Éppen azon mosolyogtam magamban, hogy előtte néztem a DxPence című rendkívül jól sikerült tudományos sci sorozatot, és hát nem éreztem nagy különbséget, azt kell mondjam. Tehát átkapcsoltam a YouTube-ra, ugyanazon a tévén, néztem, hogy ott pörögnek a számlálók, száll le a, az űrszonda, tehát egészen megdöbbentő. Én, én, én, én tényleg... Meg vagyok lepve, de ennél már csak az okozott nagyobb meglepetés, mert nem követem azért az űr eseményeket ilyen szinten, hogy egy by the way, ugye mondták, hogy már az Egyesült Arab Emirátusoknak a űr is ott van, a kínaiak is ott van, és majd ők is le fognak szállni, tehát ez már valóban kezd egy ilyen egy ilyen űrkalandá űr válni, vagy, vagy hogy is mondjam. Ez már tényleg az űr meghódítása. És ahogy a, az elmúlt műsorban el is mondtuk, már a Mars körül van egy hálózatunk a mars szondákból, amik egymással is kommunikálnak meg a roverekkel. Tehát ha van élet a Marson, akkor nem tudja majd elkerülni a figyelmünket, és egyre több nemzet küldi föl a maga mars szondáját. Tényleg szépek a képek, nem csak nagy felbontások, most már képek is, sőt, videók is érkeznek. Pörső vagyis persítől, De van még egy témánk a mai kütyűhíradóban, ami természetesen ma is Rész jár Gábor szerkesztett. Hát visszatérünk a robotos tematikánkhoz, és mutatunk egy multimodális mozgó robotot, mozgató robotot, aminek az a neve, hogy Alfred 2. Így néz ki a terv, körbeforgatva, de mindjárt láthatjuk valóságban is. Kicsit elhallgatok, mert a hangja is érdekes. Hát így végigcsattog a kutatóintézet folyosóján, mert egy ilyen érdekes négylábú mozgása van, de a lábait tudja használni így is. Például kopogásra. Meg hát egy csomó mindenre tudja még használni a lábait Alfred 2. A multimodálistát ugye ezt jelenti, hogy sokféle funkcióra lehet használni ezeket a lábakat. Hogy emlékeztek, a Boston Dynamics Spot nevű kutyaszerű robotjának is vannak ilyen lehetőségei, hogy például kinyitja az ajtót. Na de hogyha emlékeztek, ő nem a lábával nyitotta ki az ajtót, hanem ugye a, a hát nem a feje, hanem a tetejére rögzített karral nyitotta ki. Ehhez az Alfred 2 a saját lábait is tudja erre alkalmazni. Nézzünk egy másik példát, hogy például dobozt is fel tud emelni. Na de hogy? Úgy, hogy a négyből csak két lábát használja arra, hogy fölálljon, mint ahogy itt most láthatjuk, és stabil marad a robot ebben az állapotban, és a fején szállított dobozt leemeli. Nagyon klassz egyensúlyrendszer lehet ebben az Alfredben. És utána szépen visszaengedi magát. Na most figyeljetek, kis karate A fejlesztők nagyon örültek neki, hogy sikerült ezt a fekete-öves karate mozdulatot végrehajtani, de akkor van még egy példánk itt Alfred kettővel, vel amikor azt demonstrálják, hogy ezzel a négy lábbal még ugrálni is lehet. Egyelőre a robotot látjuk beugrálni. És jönnek a komoly fejlesztők is utána sorban. Hogy ezzel ők mit akartak kifejezni, azt nem tudom. De hát láthatjuk, hogy az ember is képes ilyen ugrálásra. jó fejek. Na, mit szóltok hozzá? Nagyon, nagyon hasít a robotika. Hát azt hiszett eszembe, hogy mostan most a héten, írtam egy cikket a rakétára erről, hogy e, három nagy e, robotgyártó cégnek a, a CEO-ja ült le beszélgetni, és már egészen komoly szinten terítéken van az a kérdés, hogy ki lesz majd a felelős, a, csak így a karate mozdulat kapcsán. E, hogy előveszem a, a, kedves a, a palipámat. Igen. É, és, és ez most már nem csak az én kedvenc témám, mert hogy a spot gyakorlatilag egy, egy lett a sok robotkutya közül, a Zenibioticsnak talán még menőbb robotkutyája van, mint a, a Boston Dynamicsnak, és közben megszületnek az első olyan szerződések is, ahol rendvédelmi szerveknek, rendőrségnek mostjátják a rendelkezésére ezeket az eszközöket, úgyhogy a, a, melyek ugyan állami, de erőszakszervezetek, úgyhogy halad-e felé a, a, egy kicsit a világ, de, de mondjuk ne legyünk ilyen borulátóan, úgy egyáltalán az egy nagy kérdés, és most nekem ez volt a gondolatom, hogy mm, ki, a, ki a felelős, és ki a gazdája egy robotnak, mert addig oké, okay, hogy a fejlesztők semmi rosszat nem akarnak, na de, ugye kiveszi meg, tehát egy ilyen robotot nem is nagyon adnak el, csak úgy, nem lehet csak úgy megvásárolni, hanem igazándiból egyfajta bérleti szerződést kötsz, és csak addig a tiéd, amíg nem töröd valami rosszban a fejed, most ez az irány körülbelül. Artur, egy kicsit optimistább vagy? Részben, bármelyem nem annyira jellemző, tehát hogy ha lehet választani, akkor át, általában én vagyok. hogy a biztonsági szakértők ilyenek, hogyha valami rossz történik, akkor vár, hogy ne minket ne érjen meglepetésként. <gül> Tegnap egyébként a Clubhouse nevű ilyen közösségi platformon pont arról beszélgettünk, hogy egy három órás beszélgetés volt legalább, ahol mesterséges intelligencia szakértők és robotikával foglalkozó emberek váltották egymást, és pont ez volt a téma, illetve részben ez volt a téma ott inkább úgy fogalmazták meg, hogy empátiát kell -e éreznünk a robotok irányában, és marha érdekes dolgok voltak, de egészen tehát a vallástól, a technológián át, a, a, a törvényekig, a gazdaságig, mindenféle irányokat meglátogat ez a kérdés, és hát lehet, hogy most nagyon erősen fogalmazok ebben a témában, de úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligencia, és a robotika az a két terület, ahol az emberiségnek a legkomolyabban szembe kell néznie saját magával. Hogy ő mit tart jónak, hogy ő mit tart elfogadhatónak. Talán egy dolgot mondanék, ami ebből az egész vitából, ami, ami számomra talán legizgalmasabb és ide, ide illik, hogy egy, egy, az egyik szakértő mondta, azt nagyon érdekesen fogalmazott, hogy hogy valójában a mi gyerekeink, tehát a következő felnővő generáció, az, az ugye ezekkel az eszközökkel már együtt fog élni. És most figyeljetek, mert szerintem ez a kulcs, nyilván ezt gondoljuk, de az, hogy mi hogyan bánunk ezekkel az eszközökkel, mi hogyan használjuk őket, az fogja meghatározni azt, hogy ők hogyan fognak vele bánni. Tehát, hogyha mi rugdossuk a robotkutyát, meg ha mi kikapcsoljuk, hogyha nem valami rosszat csinált, akkor ők ezt fogják megtanulni tőlünk, hogy ezekkel az eszközökkel így kell bánni. Úgyhogy marha nagy a felelősségünk, nem lehet a dolgot átkenni valahogy a túloldalra, átdobni, hogy majd, majd valaki ezt megoldja, meg hogy egy törvényt hoznak, meg majd a gazdasági modell kidobja meg ilyesmi. Igenis, szembe kell néznünk ezekkel a kérdésekkel, hogy valóban ez, eh, ahogy mondja Viktor, ki a gazdája, vagy nincs is gazdája. Lehet, hogy ez már egy autonóm valami, azt mondjuk, hogy biz bizonyos döntéseket saját magahhoz meg, és akkor azt fogadjuk el. Nem akarom elfilozofálni, de az biztos, hogy, hogy ebben nagyon, nagyon komoly feladataink vannak, és ezt, ezt a kérdést komolyan kell venni. Az összes olyan praktikussága mellett, mint mondhatok, hiszen éppen most láttam egy fotót, ahogy a Spot, amiről beszéltünk, a Boston Dynamics kutyáját, magában járőrözget a SpaceX-nek az udvarán és ott nézegeti a dolgokat, jelentget, ahogy azt a Boston Dynamics kitalálta. Tehát ez már, ahogy Viktős mondta, valóság. Tehát ez most velünk van, ezt most kell eldöntenem, lehet róla még évekig vitatkozni. Köszönöm szépen a hozzászólásaitokat, és eddig tartott ma a Postmodem antivírus. Legközelebb két hét múlva jelentkezünk szokás szerint köszönöm szépen a részvételt Keleti Artúrnak és Justin Viktornak, illetve képes Gábornak is. Továbbá rész Betyár Gábornak a mai műsor rendezőjének. Március 23-án következik az újabb műsorunk, addig is viszont hallásra, viszontlátásra.